Bon dia, Pala Frugell. Bon dia, amics de ràdio Palafrugell. Salutacions cordials de qui us parla Jordi Morell a l'inicial Espai sardanes a la Costa que està amb tots vosaltres cada dissabte de 10 a 11 del matí. Gairebé 8 minuts i mig passen de les 10 del matí d'aquest dissabte, dia 11... De, de maig de l'any 2019. Els que ens sintoniseu des de les 9 ben retrobats a la nostra sintonia, El seu feu a partir d'ara per escoltar les sardanes, benvinguts a la sintonia de ràdio Palafrugell 107.8 FM. Bé, començarem, com és habitual, fent-vos arribar a les activitats sardanístiques que hi ha no sé com haver-ho de dir però és que cada vegada n'hi ha menys jo no sé què passa si és que les, les poblacions les viles on, on fan ballades de sardanes no ho comuniquen a la Federació però és que per la Federació Sardanista de Catalunya surt misèria i companyia tal com vos ho dic un full per davant i per darrere i no ha acabat de quedar encara i, i, hi haguessin capigut dos llocs més però bé, és el que em surten a mi per la federació i això és el que us faré arribar comencem doncs a Santa Coloma de Farners avui, dissabte, dia 11 eh, a les 13 hores hi ha una ballada amb la cobla contemporània és la 14a festa de la revolta dels segadors a Girona, a la plaça del Vi a les 18 hores també hi ha una ballada amb la copla Flama de Farners i ens recorden en aquí també que és Temps de Flors. A llançar, ens n'anem a demà diumenge dia 12, a llançar a les 11 del matí. Hi ha una ballada amb la copla Baix Empordà, és la plec d'Ermita. Serinyà. Hi ha una ballada amb la principal de porteres a les 11 del matí és la festa del Roser i la bellesa del poble. A les 10.45 passant des de l'Ajuntament fins a l'Església de Sant Andreu i a les 11 ofici solemne i a la sortida una sardana. A Caldes de Malavella, al Parc de la Sardana, hi ha un aplec a les 16 hores... Perdó, a les 11, a les 16 i a les 2215. 15. Anem-hi demà diumenge. Les Coples, Ciutat de Girona, Reus Jove, Bisbal Jove i Ciutat de Terrassa. Si fa mal temps, el pavelló Polivalent. És el 70è a de la Sardana. A la nit, a la plaça de l'Ajuntament, Àpat Popular, concurs de colles improvisades. Al matí, a la tarda, quatre Coples, homenatge a l'agrupació de plecs sardanistes de les comarques gironines. Eh... Canviem de full perquè ens, ens ocupen pocs pocs llocs i continuem a demà diumenge que no hi ha més al Port de la Selva a l'Ermita de Sant Valdiri, hi ha una ballada amb la Copla Osona a les 12 del migdia a Cruïlles també a les 12 del migdia a la plaça de la Torre hi ha una ballada amb la principal de Banyoles festa major, acompanyament de la missa i tres sardanes a Ventalló, el Parc de la Bassa a les 16.30 hi ha la principal de Porqueres, és la Festa Petita. A Vilabalereix, a la plaça de l'1 d'octubre de Can Gruard. A les 16.30 hi ha la Cople Contemporània. I a Besalú, a la plaça de la Llibertat, a les 18 hores hi ha la Foment del Montgrí. I s'ha acabat la sintonia i s'han acabat, acabat les ballades. Bé, s'han acabat el que ens surt per la federació, ja ja ho he dit abans. Jo no sé si és que els llocs, els indrets on fan sardanes no comuniquen a la federació, però això és el que em surten a mi i, evidentment, no hi puc afegir res que no em surti oficial, diguésim. Bé, s'ha acabat sintonia, s'ha acabat les ballades i començarem doncs amb la primera sardana d'avui. És una sardana que me la va demanar la Roser Gern i eh, l'escoltarem tots plegats. Però ara us dic el títol i us llegireu una mica d'escrit referent al seu compositor. El títol d'aquesta sardana és Catalans a l'Alcàrria. El compositor és en Joaquim Soms, Joaquim Soms i Gené, i l'escoltarem interpretada per la Cople Salvatana. Però... Mm, aquesta és una mica de, de història d'aquesta sardana i de l'amic Joaquim Soms. Va morir a l'edat de 98 anys, de unidor. Nascut a Pinada de Mar el 14 de maig de l'any 1914. Va estudiar harmonia i composició de petit i d'adolescent ja dirigia el cor infantil de l'agrupació teatral pinadenca. La Guerra Civil el va portar a files amb la 33ena divisió del quart cos de l'exèrcit destinat a Alcarria, a l'Alcarria Guadalajara. Allà va formar una banda de música i posteriorment una copla. D'aquesta manera va composar la Sardana Catalans a l'Alcarri amb lletra d'en Lluís Millan. Catalans a l'Alcarria és una milladita es va convertir en un himne i un alicient pels combatents catalans destinats a aquella regió. Un cop acabada la guerra, aquesta peça li va comportar més d'un any de presó, acusat d'escriure un himne separatista. déu nhi Ja, llavors, a partir del sortir de la presó va fundar una orquestra de ball i concert i va continuar composant sardanes. Joaquim Soms i Gené, autor de Catalans a l'Alcàrrie i l'escoltarem interpretada per la goble Salvatana. La traïció volguem fosar-te i el pit donar-me amb afany, Que Catalunya sols pot fer per als valents catalans El que em parà el deixar, la fals l'esteva El llibre l'estudiant, l'obre l'empresa Tots a lluitar, ben alta la senyera i vençarem que la pàtria ho espera. Anem cap a Aragó, cap a Castella, el món va contemplant la nostra gesta, tots endavant, i que la història digui que som ben vecnines de seca, talats. Terres altes de l'Alcària, ogells sempre vigilares, plenoria immensa i freda, trinxeres i originals, que si fa temps ja lluitaren els nostres abans passats i un camí ens assenyalaren el de llibertat, pluges i vents, bales i obusos, nosaltres ferns s'aguantarem, fins que dos i intrusos, sempre més coragitem. Matí tranquil, tranquil blau cel, hi ha lluenteja, de resplendents estels, d'estranys enveja, riarols de sang, entre camps de blat deixen, pis catalans, que herois la terra reguen La pau i llibertat Vencent assolirem I sempre combatrem I ens la vulguiu sorpar I es podrà dir Que a l'Alcària lluitarem Els catalans Fins vencedor Morim Hem escoltat catalans A i una sardana que va composar, evidentment, en Joaquim Soms i Gené, però la lletra és d'en Lluís Millan, ja ho he dit abans. Aquesta sardana me l'havia demanat la Roser Isern, suposo, Roser, que t'haurà agradat, i a més a més amb l'explicació que ja t'he dit abans que faria. Bé, continuem, continuem ara. Amb una altra sardana, una sardana, de... que hi ha tarranom i l'Emili Vendrell, pare que també l'escoltarem evidentment cantada no, no, la canten ells dos no és d'ells la Pepa Maca <ríe> ...verats els més vells del món. Allí viu una padrina a la que han tret un renau... ...li diu la Pepa Maca per al seu rostre tan bonic... ...i amb una riella fresca que encís el pobre i el ric quan en nit de lluna plena s'ha sentit el seu cantar... ...ens aboca la sirena que mai no es pot estimar... ...els mariners diuen d'ella que té un secret... sempre lluny l'amor. La Tremontana sap molt bé tot el passat que ella guarda. Les cales serven silencis de pedra Con un roig de lluna sempre il·lumina. Ai, Pepa, ai, Pepa, maca, orgull de l'Empordà. la jovenventtu Un dia la Pepa Maca veu reviure el seu passat. I eat pepper, I eat pepper, Hem de la Pepa Maca, l'han interpretat dos tenors mítics que hi ha aterrenom i Emili Vendrell, pare. I ara escoltarem una mica de publicitat i tornarem tot seguit. Comercial Empordanesa del Motor, taller oficial Fiat, carrer clave 17 de Palafrugell.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 Corbí, Al gran centre de l'electrodomèstic, la cuina i el bany al Baix Empordà, carrer Mestre Sagrera, número 9 de Palafrugell. No tanquem al migdia. I continuem. Continuarem ara amb una altra sardana. Escoltarem una sardana d'en Ricard Viladasau que s'anomena la vinya de l'avi. L'interpreta la principal de la Bisbal, la vinya de l'avi d'en Ricard Viladasau.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 Déu-n'hi-do, és d'aquelles sardanes clàssiques d'en Ricard Viladassau. Feia treballar els músics i no pas poc, i sobretot els, els solistes. La vinya de l'avi d'en Ricard Viladassau per la principal de la Bisbal. Escoltem ara la Copla Sant Jordi, ciutat de Barcelona, amb una sardana d'en Pau Sicard, una sardana que porta nom de nena o de noia o de dona, Laia. Hem escoltat, perdó, Laia, una sardana d'en Pau Sicard, que ens l'ha interpretat la Copa Sant Jordi Ciutat de Barcelona. Una mica de publicitat, ara tornem.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 Matlleuenca, una sardana que ens ha d'interpretar la Copla Sant Jordi Ciutat de Barcelona. Aquesta sardana va dedicada a en Miquel Prada, de part de la seva mare, de la Maria, Maria Bosch, Maria Prada. Matlleuenca, la Copla Sant Jordi Ciutat de Barcelona. hem a la Copla Sant Jordi, ciutat de Barcelona amb aquesta sardana d'en Josep Maria Tarrides mallleuenca, l'ava dedicada a en Miquel Prada de part de la seva mare, de la Maria escoltem ara, altra vegada, la Copla Salvatana ja l'hem escoltat, la primera sardana d'avui ens ha' interpretat, la Salvatana aquesta també l'interpreterà la, la Salvatana és una sardana d'en Miquel Tudela Miquel Tudela i Benavent el nostre Jordi és la Copla Salvatana a la Copla Salvatana amb una sardana d'en Miquel Tudela una sardana que porta per nom el nostre Jordi veiem acabem de fer una mica de publicitat i tornem tot seguit Endavant Futbol a Radio Palafrugell. aquest diumenge 12 de maig, a partir de dos quarts de cinc de la tarda, a connexió amb l'estadi municipal Josep Plaier Per fer el seguiment de l'encontre, Palafrugell, la Batllòria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 Restaurant Camelot, menú diari, celebracions i bar en pantalla gegant per veure el futbol. Restaurant Camelot, ronda dels Països Catalans número 5, Torroella de Montgrí. I continuem, continuem amb més sardanes. Ens falten 12 minuts, els cassets, per arribar a les 11. La dansa de l'amor és una sardana d'en Josep Casanovas i ens la interpretarà la Reus Jovem. La dansa de l'amor. Hem escoltat a la Copla Reus jove amb aquesta sardana en Josep Casanovas. Si no recordo malament li deien o oh, deia Peixero. Josep Casanovas, la dansa de l'amor. Ara escoltarem a la principal del Llobregat amb una sardana d'en Florenci Mauner, el Bullici de Santa Creu. Hem escoltat a la principal del Llobregat amb aquesta sardana d'en Florenci Florència Mauné Mauner i Marimón, el Bullici de Santa Creu. Dic el segon cognom dels que conec, i en Florenci Mauner afortunadament el vaig conèixer perquè va ser un dels fundadors de la Copla Orquestra Costa Brava, que el meu oncle també hi era i, en fi, hi havia... es va fundar bastants músics. M'allargo una migueta perquè és que no tenim ni un minut de temps per escoltar una altra sardana que la porto. És una sardana de l'Antoni Alborz, enlairament és obligada de trompeta i l'escoltarem la setmana que ve per la principal de la l'Avisbal. L'escoltarem perquè precisament me l'han demanada. No aquesta concretament, sinó una sardana de l'Antoni Albors. Dit això, hem de posar, doncs, punt i final en aquests sardanes a la costa d'avui dissabte Dia 11 de maig de l'any 2019. Us ha parlat amb molt de gust en Jordi Morell. No marxeu perquè ara vénen les notícies i després després hi ha l'amic Felip Murillo amb el seu mirall, l'Espill. No us el perdeu. La setmana que ve, si deu vol, hi tornarem. Ara escoltarem les notícies i després en Felip Murillo. Adeu-siau, amics.